Не знаю, як я пережила подорож. Бруд, тіснота, спирте повітря, голод, спітнілі тіла навколо. Все це можна було б стерпіти, якби не постійна нудота і кашель. Я воліла стати сліпо-глухонімою і втратити розум. Розуміння того, що я вагітна, відбирало в мене залишки сміливості. Я не відчувала ненависті до життя, що зароджувалося в мені. Але я зовсім не знала, як діяти. Я була безпорадна і не хотіла ще одну дитину кидати на призволяще. До того ж, обставини, за яких я завагітніла, доводили мене до сказу. Я намагалася не думати про це. Але щохвилини поверталася у той день. Спершу мені було моторошно, потім гидко. Пізніше я стала зневажати нас обох. Але зараз у мене виникло незрозуміле почуття. Мені шкода карпа. Я знаю, набагато більше йому сподобались мої сльози чи крики. Його цілком задовольнило б, якби я пішла в камеру і там повісилася. Але я вирішила інакше. Все забуду. Карпа ніколи не згадуватиму. Ось такі кепські справи. Карпо Іванович ледь втримався, щоб не викинути щоденник у смітник. Все життя він вважав себе тонким знавцем жінок і трошки розпусником. Чому його так тягнуло до Діани, він ніколи не розумів вона була йому потрібна і, по він повертався до неї під час невдач, а важких моментів. Він так довго і часто уявляв їхні зустрічі, що нарешті втратив почуття реальності. Інколи зізнавався собі, що не треба було вдаватися до насильства. Їхні стосунки мали бути вищими всього земного, а той прикрий випадок лише спаскудив останні побачення. Тоді хотілося, щоб вона запам'ятала його на все життя. І ось тепер він збагнув, що помилився. Пересиливши розчарування, Олексійченко швидко пробігав очима сторінки. Він читав рукопис, як не дуже корисну художню книгу. Зникло неповторне відчуття, що виникло у сплаві віри і поклоніння. Розпалювалося невгасиним вогнем його чоловічої пристрасті. Байдуже Карпо Іванович читав. Я починаю дуріти, бо працюю на морозі, сплю в багнюці, їм щось жахливе і постійно клянчу дозвіл на папір з олівцем. Боюся, мій спокій під загрозою. Тут мода на молоденьких, свіженьких дівчат. Хоч як дивно, я до них теж належу. Знаю, що поводжуся нерозумно і наражаюся на небезпеку, але добровільно не піду до своїх благодійників. Під час перерви мені здається, що краще замерзнути в лісі. Це зовсім не важко і навіть приємно. Коли мені радять не випробувати нічий терпець, мені кортить саме так і зробити». Олексійченку було цікаво почути, так би мовити, з перших вуст про невідоме йому життя. Йому здалося, що в словах Діани простежується непотрібна бравада. «Я знаю, мені треба триматися. Думка про сім'ю додає мені сили. Впевнена, хоча ми тепер безкінечно далеко та колись будемо разом. Кожним днем». Кожною годиною свого життя я наближаюся до нашої зустрічі. Час рухає нас навпомацьки. Інколи мені здається, що шлях зникає в безодні. Але я впевнена, ми йдемо на зустріч одне одному. Олексійченко важко сприймав будь-які благородні пориви душі. Йому набагато ближче була земна життєва проза. У його погляд, ковзнув аркушем і зупинився на простих, зрозумілих реченнях. Треба негайно вирішувати, що робити з вагітністю. Дні спливають, і я не знаходжу собі місця. Я дуже багато працюю з сокирою і пилою, аж отерпають руки. Ноги не носять, сил нема, а вагітність не зривається. Боже, Якщо ти є підкажи, що робити, тут не заборонено лягати під ніж, і я не боюся болю. Я дуже сумніваюся, що для мене приготують спеціальні інструменти. Тут принцип колективної власності трактується дуже широко і виконується в усьому. Не знаю, може це мій егоїзм, але мені здається, що я не маю права народжувати сироту. Навіть думати боюся про дитину в такому оточенні. Я проводжу у роздумах усі ночі, і я благаю долю вивести мене звідси. Карпо Іванович запалив цигарку. Він не розумів, звідки ця безвихідь, чому він почувається одним і своїм небопалком. Далі сторінка щоденника була розмальована візерунками скіл і трикутників. Наступний запис був зроблений вже через два місяці.